Een goeie middag aan al die luisteraars wat ingeskakel is Op ons op die Horizon program vandag Waar ons een nieuwe kunstenaars of dan liekies aan jullie voorstel uh, Ons het begin uh, of laatst week het ons gesels met Dr. Gerda Engelbrecht Die blokraai koningin en opstel van uh, blokraai In uh, etlike tijdskrifte in gehoor van die interessante vorderings wat in die toekomst voorlee Vir blokraai verskillende apps, toernooie, enzovoorts, enzovoorts, en alles wat nog uh, nooit uh, wel wat jy ooit van blokkerai wou weet. Paar, dankie vir die positieve terugvoer van die luisteraars, dis vir ons een plezier en een voorig, om het aan te bied, as die waardering dan so groot is. Nou, vandag gesels ons moet Stefan S. Enslin, stads- en streekbeplanner, wie in 2011 hierdie loopbaan opgegeet om sy droom uh, om stories te vertel, uh, te verweesendlik. Uh, Stefan is een vervaardiger, skryver, regisseur en uh, wat vooral bekend is vir striktas en nul, is nie niks nie. Stefan Enslin kom van Kaapstad, Zuid-Afrika, hy is uh, ook een bekroende rolprintmaker en het El Talif uh, rolprente gespeeld, Uh, documentaire programme gedoen, uh, televisieprogramme en sovoort vervaardig. <coughs> Askie stok, in 2015 het hy die gehoorse ginsteling rolprint toekening by gezochte Silvers Kermfeest gewen vir sy rolprint verskietende ster, shooting star, ne? In 2022 het hy sy uh, productie of uh, ja, het hulle uh, kreatieve Uh, atelier van Zuid-Afrika, meest kreatieve uh, productie atelier in Zuid-Afrika, by die African Excellence Awards gewend. Nou, baie welkom in ons program vandag uh, Stefan, dit is vir ons een besondere voorrecht om met jou te kan gesels, dankie dat jy ons kon inpas. Baie dankie Ludwig, is lekker om samen met julle te keuwe. Nou, terwijl ons dan nou hoor van theoloog, architect, stadsbeplanner, storyverteller, vervaardiger, skryver, regisseer, bekroende rolprintmaker, akteer, uh, dokumentaire programma en televisieprogramma, enzovoors, enzovoors, wat ter een van die klomp sal eerst op jou CV verskyn, jou prioriteitsactiviteit? Jo, jong, <coughs> ek moet eerst, ek denk die, die een wat eerste seker sal verskyn, voordat ek nog by die films uitkom is, uh, familie man, en, dan, as ek nou moet kies, tussen die genre is, dan sal het seker maar, uh, draad, a boekskryver wees. Nou, uh, vir hoe lang, was jy bedrijwig in die vorige beroep, van stadsbukplanner, voor jy oorgeskakeld het, na hierheen na toe? Weet jy, Ludwig, ek was omtrend, amper vir 10 jaar, was ek in die beroep gewees. Jo. Uh, ja, en, daar had my net een dag gekom, wat, Hierdie hinkering om die kinderdroom uit te leef om filmmaker te wees, het net nooit laat gaan nie. En ek het net by een punt uitgekom waar ek voel dat die heren sê vir my, ek het veel talent gegeef vir een rede en ek wil moet het van gebruik. Hm. En ek het die besluit geneem om die deur toe te maak van stad en streep verplanning en die droom na te jaag. Um, om films te maak, ja, in hier is vandag. Nou, uh, uh, waar is jy en waar het jy groot geword school gegaan en waar woon jy nou? Jong, ek het op verskye uh, dorpe geblei en op verskye skole hmm. was ons gewees, en um, dit klink omtrent soos my, my eh, uh, kiesgewe, toe ek nou die best tyd toe gaan. Ek het omtrend rondgeval, um, maar ek op basis hier die grootse gedeelte van my hoerskoolloop was ons in Vredevoort in die Vrijstaat geweest, daar had ek gematriculeer, maar lekker. En ja, daarna is het nou klomp goed wat ek gaan probeer, soeber het, en uiteindelik um, die graad in stadsbeplanning ontvang het, en toe het ek eerst gaan skool en toe het ek eerst sekuriteitswerk gaan doen, en toe het ek eers ehm baie doen volksmenswerk gedoen in Engeland en toe dit nou my onder begin as basiese administratie assistent en so stelselmatig het ek maar my legging vind om uiteindelik 'n stadsbeplanner te wees. Yes, um, sekuriteit ja. en onderwyser en alskom nog by almal wat ek genoem het, is yes. al daai nou, kom alles nog by hom. Ja nee, dit is dit is uh, ek, ek die die, die, die, wat ek amper half daarheen kan leer is Weet, is, is, is daar droom is wat jy graag wil najaag, jy kan amper half alles doen om die uitdroom te onderdruk, maar as het rechtig so sterk is, gaan hy sy weg vind om weer by jou uit te kom en, en jou roep om het te gaan uitleef. Hmm. Jo, uh, ja, um, in Vredevoort, het jy rugby gespeeld vir die school? Doet jy, ek, ek, ek, ek, het, um, ek het so 1 jaar het ek die rugby gespeeld, maar ek het my arm baie sleg gebreek toe ek jong was, En ehm um, ek het te lank dit met plate en goeder's rondgeloop en toe die plate uiteindelik uitgehaal was toe toe word ek amper aan gesê daai droom om om rugby te speel was nie met daardie wees nie. So ek het meer tennis toegespeel en cricket toegespeel. Ah, en uh, ja, ek, ja, atletiek het jy het uitgeblink in enige uh, van die items. <laughs> nee, nee, ek sê met die atleetiese gave nie. Nee, ek het maar, van die kantlijn af het ek maar die atleete aangemoedig om hulle beste te lever. Nee, ek het um, vir my was die ding maar weet om, om, om draaiboeken te skryf en stories te skryf, dit was maar my droom gewees wat ek probeer volg het. So, so op school het die seker goed gedoen in letterkunde en al die hmm. dinge. Mm -hmm. daai, was, daai was my koos gewees. Jou debat? Poopstel en skryf was natuurlijk my, ja, dit was, was die lekkerste gewees, om een story uit te dink en het binnen een sekere tyd te moet skryf. Nou, uh, in my bronne die aan dat jy meeste geassocieer word met striktas, nul is nie niks nie. Waarvoor gaan dit? En vertel een beetje meer af en doe dit steeds die rond. Ja, ja, so, so striktas is, dit is maar een familiecomedie, wat ek geskryf het, um, en, en die te gaan handel, maar net oor hy hierdie hierdie reikmans dochter wat op universiteit is, en amper half aangeset uh, word met wie sy enig moet trouw, en dan besluit sy om net haar papa bykie les te leer, en dan vat sy die grootste nerd op universiteit vat sy huisdoon van haar papa te sê, dit is haar nie by boyfriend. Um, ja, natuurlijk nou met die dramatise resultate en baie snaakse oomlikke waaraan uitspeel, En um, Nill is nie niks nie is gebaseer op een Jakko Jacobs boek met een baie lang titel. Dit is uh, oor een motorfiets, een zombiefliek en lang getalle wat nie door elf gedeeld kan word nie. En um, ja, het, het ons die boek gevat en ons het het omskep in een draaiboek getiteld Nill is niks nie. En ja, het het ons die film gemaakt. Het maar net oor hierdie sienkie wat, wat kanker het en sy droom is om, om een zombiefilm te maak. Um, en dan krij jy die dorpse mense om in hierdie film van hom te speel so dit klink nou baie erg as ek sê zombie film, maar dit is eindelijk een baie baie hardseer en een baie hardroerende story van hierdie drie uh, vriende wat hierdie, hierdie droom aanpak om een film te maak Jo, jy prikkel nou my miskerigheid ek wil graag daar mm. flink sien ek wil, jy weet, dit is, klink vir my baie interessant en een goeie a, hoe sal my sê, thema of uh, ja, joh ja. uitstekend Nee, die ding is maar met al my films wat ek aanpak, het sy nou of het nou a, a fiksie is of a documentair, al die stories het altyd a, het altyd so bykie levenslese waar daaraan deerkom en dit is films met inspirerende en motiverende themas. En um, al die films is natuurlijk beskikbaar, thans op showmax ook, waar die mense daarna kan gaan kyk. Ek sal beslisse draai gemaakt daar. Nou, nou met die uh, realiteits- en dokumentaire programme wat jy vervaardig, is jy gewoon een deel van die cast of? Nee, weet jy, ek, dit is, ek het al ek het so vroeg half in my loopbaan achtergekom, ek is baie meer gemakkeliker achter die skerms. Um, so my focus is maar net op die skryf, die vervaardiging, en dan om die regie te behartig. So, ach maar, is, weet, in, in al, die, al die films wat ek, wat ek maak, het ek nou maar so kan mee verskynning, wat, wat ek so vannak my gezicht daar wees, maar as jy jou oog antnip, gaan knip, gingen my mis. <laughs> nou, jy weet, uh, hierdie is nou een vraag van, uh, wat jy vir vader vraag, wat er een van jou kinders hou hier die meeste van? Nou, wat er van jou vele producties was gewilste, <laughs> en vir jou die lekkerste om aan deel te wees? Weet jy, ek, ek denk, van al die films wat ek gemaakt het, sal verskieting daar seker maar, daai... Uh, geliefkoos die jyne wees. Dit maar bloot over die feit, dat dit was die heel eerste draak wat ek ooit geskryf het. Dit het my 14 jaar geneem om het eindelijk die film uh, op die grootskerm te kry. En ek dink die, die oomlik binnen jy het eindelijk te gehoor kan geniet, wanneer jy sien hoe dit uh, het die drome uiteindelijk gestalte gekry het, ek dink daar is maar, daar is maar altijd een speciale film in my hart wees. Is daar baie van jou uh, producties wat uh, internationaal gaan, wat uh, vertaal word? Weet jy, nie een van die, van die producties is vertaal, die verschietende ster word in die buitenland verspreid, maar hy word in Afrikaans met die Engelse onderschrifte verspreid, um, en dit is eindelijk maar half, ek weet ek is baie trots daarop dat hy hom so aanvaard het, maar bloot oor die, oor die feit hoe ons het uh, vervaardig het, en, um, oor die stoor, oor het, het, die verspreiders in die buitenland gevoel het, het werk vir hulle baie beter om het net so in die Afrikaans te hou. Um, en dan is al, ja, van die documentaire, dit, dit word in die buitenland verspreid en uitgesa, maar die documentaire wat ek vervarig is allemaal in Engels. Is het, en so jy travel, jy travel weit om hulle te schiet? Ja, uh, dit is, ek, ek moet nogal baie rondreis, wanneer ons nou in die productie is met die, met die films, Um, ach, jy weet, ek dink, betekent het klink dit baie meer glamouris, as wat het is, op die einde van die dag is dit maar baie soos enige beroep. Je weet, het is, dit het maar sy uitdagings en daar stuie wat een mens wat bykie uitgebrand draak en soan, maar um, ja, nee, ek, ek moet vir sê, het my, die films het my al na verscheide plekke in die wereld geneem om, uh, om aan hulle te werk nou uh, ek het so voor die program het ek vir jou gevraam so 6 snitte van jou muziek aan te kondig uh, wat is die eerste wat ons nou gaan luister uh, die eerste wat ons gaan luister is Brian Adams of Summer of 69 Adams uh, uh, wat uh, summer, oh, summer, yeah, of 69. Yeah, summer of Summer of 69 ja Summer of ok hier gaan ek kom ons luister Tijdens die opnames van documentaire programme wat, uh, van wat er aard ook al, krij die kameraman rechtig nie al die krediet wat hy waardig is nie? Is dit so in die situasie? Ja, dit is, ek, ek denk wanneer het maar by die documentaire kom, is het, het as van die onderwerp, gaan het nooit rechtig oor die, oor die span wat dit aan mekaar gesit, en dit gaan maar altyd oor die mense wat binnen na nou die documentaire verskyn, so, dit is, ek denk in sekere opzichte is dit maar die waarheid. ja nou die, die, die toerusting wat uh, in een filmbedrijf gebruik word, hou dit trek met die beskikbare technologie van die dag? Ja, dit is dit is nog nogal so, uh, ek denk wanneer dit by documentaire film maak kom, dan is dit baie meer makkeliker om dit aan te pak, ons is nooit rechtig een groot spanning, ons het nooit al hierdie verskillende kameras en lichte en goeders waarmee ons tref, want het is net bloot oor die feit dat ons so vinnig die kameras moet gereed om uh, want dis jy en met documentaire, is hier die oomlik mis, is het voorbij, weet, daar is nie weer een kans om het te krijg, so, um, maar so, maar daar is, daar is voldoende technologie daar buiten, om, om rechtig documentaire te vervaring van uitstaande gehalte. Uh, Mest sien altyd die ou, met die camera op sy schouwer, die verskrikkelijke groot camera, met die twee mm. groot rolle, is daar, uh, is hulle nou dig, digitaal, of moet hulle nog doodra? Nee, al die, nee, gelukkig, waarom is ons in die baie plek, waar waar is soete digi die digi die, die groot filme maak en natuurlik is se vernuiling hy skiet nog op film. Uh, maar andersins nee ons ons skiet alles digitaal. Eh uh, wat dit baie vinniger maak om, om om uh, die films aan mekaar te uh, sitte. En nou met die skryf van die draaiboek, of hoe dit ook al bekend bekendstaal, wat is die primaire doel achter elkeen van jou producties? Wil jy mense inspireer, fascineer, motiveer, interesseer, of bloot net inlig? Ek, ek, wil, ek wil die mense graag motiveer en inspireer dier die stories. Ek wil vir hulle wees dat uh, jy daar is daar is, daar is uitdagings wat na jou kan toekom en jy te kees, of jy kan na uitdagings ehm um, Kruil, het wel, het, op een plek jy self bevind uitdagings so jy onderkry of jy kan hy uitdagings vierkantig in die oor kyk en dit aanpak en dit oorkom en bereik wat jy vonderstel is om te bereik nou die, die, die kern van die bezigheid is dit een eenmanszaak of het jy hele span nodig om jou spesieke bijdra te verwerk tot die finale product jy, ek, ek, is, ek is alleen in die bezigheid maar wanneer het by die producties komt dan is het, dan is al jylle span van mense en dit kan, dit kan wissel van enig iets van vier mense tot op een filmstel waar ons ekstra's in alle goeders heet waar al gewerk het met omtrent 600 mense. Um, jo. So dit, dit, ja, so dat dit wissel geweldig en afhangende van en wat is genre jy, jy in beweeg. Hm. Is jy uh, sensitief voor kritiek as een van die ouders terwijl jylle bezig is vir jou moet sê, hoi, nee, kom ons maak liefste so. Wat uh, uh, het dit? Ja. <laughs> nee, weet jy, nee, ek is, ek moet veel sê, ek, ek dink ek is een van die mense wat, wat het eindelijk aanmoedig om vir die mense te sê, uh, jy het is al iets as wat jy sien, sê het vir my, ek, ek, uh, ek gaan nie weet, ek gaan het mis, totdat ek in die edit suite inkom, nee, en dan gaan het te laat wees. So, um, ja, nee, wat ek is, ek, ek hou daarvan as mense saam, van gesels in uh, dit bykie van hulle kreatieve winke, dit bykie deel. En dit is maar so op, wanneer die films uitkom en ouwe en so is Leon van hierop en so kyk daarna ek is nou al gewone aan dat die films um, dit het gekritiseerd van word al buiten. Uh, in die begin was dit nogal moeilik geweest maar nou nou is dit maar deel van die beroep. Maar dit hang seker af van wie dit kom. Ja, ek meen as een leek vir jou sommer so beginne raad geef. Nee. Uh, vat jy dit nie so'n lichtblik mee, nee? <laughs> nie as as as 'n van die kant af begin raad gee sê so dan ek ek, um, weet, ek, ek, ek luister na die persoon maar dit, dit gaan my nie ten einde wees van ek gaan net nie, gaan net nie doen wat daai persoon sê ek moet doen nie want ek, ek sal nooit iemand af projekte en, ja. en lelik sê en sleg sê nie weet, ek, ek gaan net steeds luister en as sal het dalk vir die persoon sê uh, dit gaan ongelukkig nie so werk nie as gevolg van x y en z um, weet en dan dan gee dit eintlik maar vir die persoon bietjie raad ook in die proses hoe een mens, sekere goed is, begin benader. Hmm. Nou, het jy enige van jou harde werk, wat uiteindelik al op die rakke by die huis beland het, en het leid nog steeds daar onklaar, en nie succesvol? Ja, daar is vele van het, dit is my, dit is hoe die beroep werk is, dit is so moeilik, om sekere projecte van die grond af te kry, en dit kom ek van baie mense sê, die oomlik as jy na nou een film kyk, uh, maak een saak of het goed of sleig is, en die, die feit dat dit daar is, op die kleinskerm of grootskerm is een werk want die hoeveelheid werk waar al moes ingaan, net om dit te maak werk, is, is rechtig, dit is nie so makkelij so wat mense dink nie. So ek sit met vele stories, by die huis wat, nog in draaiwoekvorm is, wat al van 6-7 jaar, daar lewe, wat net nergens in gaan nie. Uh, Behoog jy om een dag weer deur te gaan, en te kyk? Ah uh, ja, nee, ek, ek doen, baie keer vat ek hulle, en dan stof ek hulle bykie af, en ek, in het re-werk, dit re-work die, die, die, die, die stories, Um, ja, en nou dan kijk ons of dit maar nie weer op een manier van die grond af kan kry, nie. Hmm. Nou, het jy een vast, vaste mark waar jy, wat a, vir jou product wat sit en wacht vir jou volgende kreatie, en moet jy elke product uh, of productie probeer bemark, by verskillende instanties, totdat jy offer kry? Ja, jy moet maar anhou dit, dit bemark, die werelder buiten is so competering dat uh, dit allemaal, allemaal jy ja ook na maar ek wil sê dieselfde dam. Ehm um, weet in in uh, daar kan net soveel vis in daai dam wees. So uh, ja, dit, dit is maar 'n kompetitiewe bedryf waarna is en en jy moet maar aanhou bemark om om seker te maak jy word gesien. Dis dan die, die wat mense hulle kliënte dan wat jou aanpor om een specifieke ding te doen. dat die idee van hulle afkom. Nee. Nee, nie op hierdie stade nie, ek is, ek is maar die schepper van my eie inhoud. Um, wanneer ek by die films en goeders kom, natuurlijk is ek, is ek uh, korporatieve video's en muziek video's en so, maar dan luister jy na die klient en dan werk jy saam met die klient om hulle idee's um, natuurlijk waarop weer vast te vang met die camera en so. Maar wanneer ek by die films kom, dan is het maar alles my, my werk dat ek mee verspring en, en ja, aan werk. Oké, okay, ons is gereed vir jou tweede mysieksnit, uh, leid ons in asjeblief, wat is het? Die, die tweede lied van ons geluister is Michael Lens Rock, so Paint My Love. Oké, okay, Paint My Love. Uh, of, ja, is dit wat het recht soos ek gesê het? Ja, okay. ja, Michael ja. Lens Rock, Paint My Love. Oké, okay, hier gaan ek. hoe nou gaan jy dageliks in kantoor toe of is daar die aard van jy werk so dat jy dit somme van die huis af kan bedrijf? Gelukkig, ek is baie bevoordig dat ek somme van die huis af kan werk ek het, my kantoor is al by die huis so ek staan letterlijk op en ek loop 10 meter in as ek binnen my kantoor. Ah, lekker <laughs> ja, ja, allemaal <laughs> soek so job ja, nou wat is soort activiteit geniet hier die meeste om te doen? Ek, ek geniet het baie om te draf. Oké. Okay. Dit, dit is, ja, dit is een geleentheid van my om rechtig met my kopskoon te kry en my bykie af te skakel en ja, net somie bykie, dit aan gezondheid ook te werk. So, dit doen jy wanneer jy nie bedrijwig is met jou projecten nie? Ja. Ja, en nou van jou projecten, ja. projecte, wat hou jy die meeste van om te doen? Uh, ek geniet het baie, ek, om bykie naaklosing te doen, dat ek, ek lees geweldig baie Um, en so doen ek, uh, dan sien ek so my bieke wat relevant is daar buiten en ek, ek, ek, dit ek behou bieke by van een, ek wil sê, een bibliotheek op van idees ook, om uiteindelik, wanneer ek, ek nou vir die, die onder kom, wanneer ek moet dan iets en iets werk, dan kan ek bieke daarin gaan delf om um, iets daar uit te trek. So, oom Google is een groot vriend van jou? Jo, baie, ja, ja, ons <laughs> kom baie goed door die Ja, in my wel, ver wat ek hier doen. Uh, is dit ja. net so. Ja. Nou, wanneer jy nie bedrijvig is met jou projecten, die waarmee vermaak jy jouself, oké, okay, nou, ons het gehoord draf, en wa wat is eindelijk jou stokperkje? Ach, oh. uh, my, dit is eindelijk, ek moet sê, <laughs> ek weet nou of dit een stokperk is, maar dit is om, om met televisie te kyk, um, met ek, ek hou baie van die ander mense dop, en hoe hulle, hulle stories vertel, en hulle films maak, en soan, So, uh, ja, dit is ook vir my iets wat, wat ek baie geniet, uh, ek kyk vir al baie documentaire die laatste tyd, en uh, ja, daar is tas geweldig een goeie inhoud daar buiten, wanneer het by documentaire kom. Hmm. Nou, uh, ja, uh, nou buiten die draf is dat wat sy ander de fiksheid is dinge doen, jy gaan jy gym toe? Ja, ek, ek so, wanneer ek kan, daar is nie baie geleentheid om het te kan doen nie, maar wanneer ek die geleentheid het, geniet ek het nogal om gym toe te gaan, om, uh, ach ja, dit is nog nie baie intense oefeningen wat ek dan doen nie, maar dit is nog steeds lekker, of ek gaan swim bieke, weet, of of ek draai fiets, of ek gebruik bieke gewichte om bieke te oefen, um, ja, dit is, dit is iets wat ek rechtig baie ook geniet. Nou, jy woon heidelijk in die kap, in Kapstad nee Ja, ons woon in Kaapstad in Blaubergstrand. O ja, so, jy kan elke ochend in die see gaan zwem. <laughs> <laughs> ja, dit is net die Atlantische, soos jy haan is bietie Wel, moet die duidpak aannacht, jy kom het nie achter nie. <laughs> uh, uh, uh, <laughs> ja, uh, wat sal jy beskou as jy grootste prestatie ooit, en jy mag maar sloge jou programmeerie? Ja, ek dink die grootste prestatie is net die bloote feit dat ek kan wees dat enig iets moeilik is. As jy droom het, is dan niks wat jou kan terughou nie. Uh, en die bloote feit dat ek toekenings ontvang en genomineer word vir toekenings, denk ek, is een gewellige prestatie. Ek weet hier by die 30ste September was daar groot funksie waar daar prijs uitgedeel is en uh, aankondigingsgemaak is en so en ek het nie die resultate daarvan gesien nie. Uh, wat het daar gebeur? Ja, nie, ons het, ek het ongelukkig nie een dag, uh, ontvang nie maar dit maak nie saak nie, die feit dat ek genomineer vir toekening, sy sal klaar geweldige eer, so ja, ongelukkig nou geen beelkie wat ek om huis te breng nie uh, nou, watse wat, wat, wat, wat plek is dit wat die aanbiedings gedoen het en, uh, is dit die jaarlikse ding, of uh? ja, dit is die jaarlikse, is die jaarlikse ding uh, die saftas, so dit is die okay. saftas, okay. nou verstaan ek beter, saftas, ja ek het al van hulle verhaar Nou, uh, ja, kom ons luister in die volgende lekkie, wat sal het wees? Volgende ene is Roxette, so fading like a flower. Um, Roxette, fading like a flower. Oké, okay. kom ons luister, ie gaan he. Oké, okay, het ons meer van die Enslan tuiste as jy getroud en enige kinders het jy troeldiere? Ja, getrouwd met twee kinders. Ehm um, 11 en 5 en ja, nee, dit is dit is, twee seens twee letters. Twee dogtertjies. O, oh, okay, jy's alik ook. Ja. ongelukkig geen troeldiere. Uh, o, oh, glad nie. Nee, dis nee, nee, die... nie kinders nie. Jo. Nee, die lewe is so dat <laughs> ons is bitter min by die huis. Ja, is daar is so veel goeders wat moet gebeur dat mens beset dat ja, die triteldiere gaan afgeskeep word. Oh, ja, ja, nee, dit is baie waar. Uh, ja. ja, en uh, jou vrou is sy in die bedrijf? Is, uh... My vrou is, is by um, die typevlaar Monique Augustra. Oh. As sy daar is ook business development manager. Oh, okay. So, sy is ook maar so'n klein bekie in die vermaakbedrijf net soos ek. Ja, sy speel nie enig instrument in die hoef? Sy speel klavier en sy het dwarsvleid ook gespeel en sy het een muziek van uh, Stellenbosch Universiteit. Net interessant interessantheid, is jy enig sinds muzikaal? Ek speel dromme. So, okay. so, elke tweede of derde week speel ek in die kerk huh. speel ek bekie dromme. Ok, nou... Uh, ja as dit nie verstand was nie, wat so beroep zou jy het graag wou doen? Uhm, joh, ek, ek weet, sy, ek weet nie, ek weet nie, ek kan myself nie, ek, ek het na nou al een ander beroep, verpaal beroepen gedoen, en ek kan myself nie sien om nie films te maak nie, uhm, ek dink as een mens, as een mens nou moet kies om te sê, wat jy, jy hartlip achter geld, dan sal kind jy een sekere, uhm, uh, sus begin die tegnologie sous uh, wat noem jy julle ouens wat met die wat wat uh, met die technologie en die op die rekenaar sterk jy weet uh, o, IT, IT. iets ja Ja, IT. Ja. Ek sê iets daan dat op 10 keer my gedoen het, want ek dink daar is meer geld daan as wat aan filmmakers. Is. Uh, is, is jy baie uh, bevoegd in daar die richting van, van uh, nee, computerwerk? Nie rechtig nie. Nee, nie glad nie. Uh, ja, nee, net so ver jou filmbedrijf aangaan, het jy enige opleiding nodig gehad of het jy enige opleiding gedoen vir wat jy doen? Ja, ja ek, het, uh, ek het in 2011 het ek gekwalificeer as draadboekskruider, so uh, Ek het, uh, het, het besluit om myself maar te kwalificeer als een draabookskrijver opkordens ek in die bedrijf ingekom het. Want die droom was op die stadie, was het omvullings te maak, maar het ek ook self geskryf het ook. So ek het, ek het gaan leer hoe, hoe word het gedoen en soan. Huh. Um, maar wanneer het bij die vervalging en religie kom, het ek nou maar gelees wat ons aan producties begin werk het. Huh. Nou is dit een tertiëre opleiding of studeer, ja, is het? Ja, ja, ja, so, so daar is, is het valings uit Afrika is daar, jy kan by sekere uh, universiteite of technikons, kan jy gaan uh, drama studeer en dan kan jy begin specialiseer, of in draabiekstrijf, of in vervariging, of in regie, of weet uh, wat ook al is, so uh, ja, jy kan een geval verwerf daarin. Ah, okay. ok, wat luister ons na volgende? The front end of the skinny lug nuts kom ons luister. Kenny lug uh, footloos uh okay. wat lê voor in die oomiddelike toekomstsfeer? Ons is taas bezig met twee dokumentaire, um, wat nou klaar prokilling is, ons is nou een naaproduksie daarmee, die een gaan oor die Sud-Afrikaanse uh, voormalige wereldbokskampioen, genaamd Chris van Heerding, en um, dan is ek ook bezig met een dokumentaire oor die varpad verf, die kasse. O, oh, ja, ja, ek het hom al gesien hoor, joh. Ja, so ons de hele documentaire daar hoort. Ja. Okay. en nou uh, noem net so paar van die ander producties wat jy in was, ek het gesien dat is hele wat is die een wat jylle C1NN in die toekening voor gekry het? Um, ja, so dit is, dit is, het was net die lijn verpaardig op die documentaire, dit is die uh, die, die documentaire so naam is The Lost Sons um, so dit is een van C&N geweest En dan het ek documentaire gemaakt, Word Dogs in Eye, yeah. van Kovus Olevier, wat um, die Suid-Afrikaner, wat met sy vier honden in Oekraïne was gevangen was door die oorlog uitgebrek het. Uh, Alwijn IJs, die parapleeg, wat die eerste parapleeg geword het, wat van Robin IJland na Iran onderbij swem. Um, ja, dit is, dit nou wanneer het bij die documentaire kom, films is het, was ek betrokken by so strikt as Verschietende Ster, Klein Karoe, Nillis en Dix, Nie Lieve Kerstvies Vader, Klein 2, uh, Op Soek naar Reenboe, so dit is die, die films wat ek nou so vannig aan kan denk waarby ek betrokken was ook. Ja, en jy oor is altyd gespit om te hoor, wat Uit, gebeur, wat gebeur, Ivers, en jy oor, jy skoop en jou, nee, jou, moet, ja, is gereed. Ja, story koning, story is koning, ja. story is koning. Uh, jou, is het meeste van jou sto uh, stories, is dit uh, werkelijkheid, of is dit uh, het jy enige animatie, of uh, nie weet? Oh, oh ja, um, die meeste kyk, alweer dit fiksie is, want ons nou net na die volintervullings kyk, het, dit is nou nie die dokumentaar, en wat dit is, ons nou natuurlijk is dit die op die werkelijkheid geskoei, maar die, die fiksie is, dat is maar altyd een element wat jy uit die werkelijkheid uitneem, en het van inwerk in die story in. Um, maar, meeste van hulle is maar da's, kom en sê, da's een gebeurtenis, wat die werkelijkheid is, en dan vat ek da gebeurtenis, en ek begin dit, bekie verwerk, uh, soos wat ek goed denk, om het dan uit die eindelijke fatieve story te maak. So, um, maar dit is, dit is maar waar ons as skrijvers, ons idee skrijs is, daar is uh, daas, daas iets in die werkelijkheid wat gebeur, en jy gebruikt dit, en jy begin dit in die story ontwikke. Hm. Nou, Uh, jy, ons trek nou daar waar ek sê is hy enig iets wat die luisteraars behoor te weet van Stefan Enslin wat ek nie aangeraak het nie ja ek myk die ding is wat wat, wat die luisteraars maar um, ek kan weet is dat uh, het is, ek, ek hou daarvan as hulle met my contact maak hulle, hulle kan my dier die website my website gaan kry stefanenslin.com hulle kan my op sociale media kry by at stefanenslin.com op Instagram, en ek, Stefan Enzien en Fiesel, op Facebook. Um, so, maak gerust contact, los boodskap er daar so, geselsaam. Um, ja, en dit is, ik denk hier as iets wat, wat ek definitief wil hierdie luisteraars moet weet, wat ons nie aan geraak het vandag nie. Nou, so, bom, jy... ja. Ja, dit is nou juist my volgende vraag, wie weet, om in aanraking te kom, aangaande potentie ja. werkidees, Uh, hoe, hoe gaan die luisteraars te werk en dien enige voornomers of e-poste noem uh, raal hulle lees het stadig so jy het nou genoem uh, die uh, e-poste en die Facebook en sovoorts is daar enige voornomers? Ja, weet jy nie ek denk op die stadion die makkelijkste is want ek is, ek, ek is so dol bezig dat ek bitter min die koe en die kans het om die voorn te antwoord so uh, maar die e-post adres is info at stefanenslin.com So ek herhaal het net weer, info at stefanenslin.com en die mense kan gerust daar met my in contact tree, wanneer, weet as daar enige vraag is as is vraag is, is oor korporatieve video's of muziek video's of online video's of iets wat hulle, um, iemand nodig het om hulle te help, daarmee het maak gerust contact en dan gesels ons. Ja, ek geloof is baie van jou goed, uh, wat op uh, YouTube ook is, so mm, as hulle jou mm. daar gaan opsoek en net like wat hulle sien, of een uh, commentloos, een positieve comment, uh, dit ja, sal ook. Ja, wat lees goed is. Ja, oké, okay. nou, uh, right, uh, jou voorlaaste aanbieding, wat sal hierdie wees? Ek denk die voorlaaste sal wees, Hadaway, so what please love. Ok, ons luister na Herway What is love? Hier, kom my What is love? Baby, don't hurt me Don't hurt me No more Baby, don't hurt Ok, ons is gereed uh, vir uh, afsluiting. Vertel net, uh, wat het jou gemotiveer, of wat motiveer jou elke ochend om op te staan en uit te sien na die dagse bedrijwegeere? Ek denk dat my motiveer om op te staan is definitief my familie. Weet dat ek, uh, uh, weet ek, ek moet gaan werk om te kan voorzien aan hulle en natuurlijk om, om kreatief te wees om met mense wat ook kreatief is, pikkie saam te werk en en net uh, die beelde wat in ons koppe is uh, lewe te gee op die groot skerm op die klein skerm dit ja moet ek my nogal baie aanom in die oggende op te staan en te gete nou uh, uh, het het het uh, Stefan uh, Enslin het hy 'n uh, motto 'n uh, lese of uh, uh, ek denk, ja ek dink ja ek ek, ek denk my lese is net net 'n talent gekry vir 'n rede om gaan gebruik dit ok dit is 'n uh, wyse woorde daarvan, uh, Stefan en, Enselin, nou, uh, wat is die laatste weekie wat ons mee gaan uitspeel? Die laatste is Afrikaanse lied, en dit is Rihanna Nel sê, uh, Wat Nou? Oké, okay, uh, Rihanna, ek dink uh, uh, voor die einde van hierdie week, of in volgende week gaan ek me daar ook gesels uh, Rihanna oh, en, en Nel, ek gaan me daar ook gesels oh, uh, nou Daar is hy ja. Dan is dit een goeie kies, ja oké, okay. uh, wat, wat yes. is Rihanna's liedje wat jy gekies het? Nou. Wat nou oké, okay. uh, haar nietste wat nou uit is, is iets van ek wonder of so iets, ja ja, ja, ja, ja, ja. Uh, ja. Okay. jy sê ja wel oké, oh nee, wacht, voor ons by hom kom, laat ek net gauw uh, vir jou sê, baie dankie, Stefan vir die bereidwilligheid, om deel te wees van ons program vandag, ek wens jou alle voorspoed vir die toekomst, ek geloof ons gaan al baie meer van jou hoor, en laat jou projekte, jou bucketlist sal dat groei. Baie dank jylle het weer uitwaarderen, dit was heerlijk om som in jou te keier. Hm. Nou ja, dit is tyd vir my om af te sluit, ek vertrouw jylle het vir Estefan Inselin geniet, soos ek self ook gedoen het, uh, onthou my muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol, indien enig een, een bespreking wil maak vir funksies of optredes van enige van die kunstenaars wat al ooit op my program opgetreed, of uh, geonderhoud is, Wees seker om my inpost te stuur na ek is Ludwig Venter at live.co.z uh, Ludwig is L-U-D-W-I-G en is als klein letters en als aan mekaar. Ludwig Venter at live.co.z of julle kan my bel by 072 541 98 ek sê in contact bring met die betrokke kunstenaars of hulle agente ek sal ook baie wat deur as die kunstenaars wat oplein Skype onderhoude beskikbaar is daarvoor, nie Skype nie, uh, ons het nou oorgeskakeld na WhatsApp toe, WhatsApp onderhoude beskikbaar is vir een onderhoud van so ongeveer 30 minuten met die doel van bekendstelling vooraf opgeneem, maar jou oproep sal gee op de huiselfoon nummer, ek herhaal om, gauw 0725419803 Nou ja, tot volgende week is dat Ludwig Vinter wat sê, loop mooi, kyk na jylle self, en die allerbeste word jylle toegeweens. Ek speel uit met uh, Rihanna Nelse Likie, soos aangevraag dier Stefan, en die Likie sy naam is Wat Nou. Doen wat jylle geniet, geniet wat jylle doen. Nou, ek moet herken, ek weet nie mooi wat om te doen hier Nou, wat nou Ek was nog nooit hier geweest tot vandag toe Nou, wat nou oh, oh, oh, oh, Julle leven lang gebeur het net vir so, wat nou, wat nou, wat nou Ek en jou staan As wat ek voel oor jou, waar nou? Zo blij ek ek mezelf hou van jou, waar nou?